susprias buenos dias buenos dias good morning buenos morgen guten morgen zu Mësues, të gjithëve jemi me klubin e mësuesit si çdo ditë tjetër, nga e hëna në premte, nga ora 7 deri në orën 10 në klub BEF 104 dhe në ekranin e Club TV-s në Mësuesël Dili. Mësuesi Eri. Me shëndet fyze. Falënderit. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjesi. Mësues të dashur mish, ku do të shndodheni dhe gëzuar festën e të dashuruarve. Unë them gëzuar, gëzuar, gëzuar. Po. Se kjo festa e përvolit. Po, vërtet është shirisi, pjesa më e madhe e njerëzve sot, Lezin Ziarre, ngroha. Po. Altini duke shumë bugur me Susër, mi nëshë rafjata Shumë falimderit Sa për shkoj në Zot? Po, si u binde? Falimderit, po se më sur, më <laughs> <laughs> në surë më ka shumë gjërat bugurë Në të rëgopak, në të rëgopak, që farim dodhët? Si, si u binde ishë vajtë dhe... Po, filluant, me loëtonin në Sydët, kur punojja, dhe me ndove që... Mm. Forma më mirishte që të... Gjeja Susër që të susën Dhe i ka thjesht që të susën? Po, po, 0, po, numër mm. 0 Nëse është vërtet për të zjid për të zgjetur skeletin se pjesa më e madhe vuajin. Po, kam kërkuar një 3 ditë më thënë drejt. Për 3 ditë dhe në fund e dole. Po, të gjitha. Se kishën kokë të merrin. Ekziston darku. E ka kërkuar për 3 ditë dhe akoma s'e ka i gjetur, më duket. Jo, yeah, e ka gjetur. Bo, e ka gjetur. Në fundin dari. Më thashë se ishin nga ato që mundin prov. Jo, jo. Që mos di çfarë quan tek. Që të jepin një kostumë të bënin kështu. Ekzofsh një herë. Wow. Mirë ngjesh. Më me ndryshim tash do të shohish një hiper me ato portret. Si apo jo, tash ka ka portretin e durr për një për një roman, kujton se çfarë. Mund të jetë një roman kështu nga këto me ndryshim nga çe prisnit. Mund të jetë erotik, për shembull, kujton se çfarë, një zhanër. Po shika, po, është ka, po bëre erotik, hyn në rregull, se do kesh një bum të papartë. A ti po thosha? Po pran se e, e shet e shet interneti sot. Ne shësim Gocot, po, gota. Po, tani jo, gocot okay. gota. Shikoj, unë yes, mendoj po mendoj për biznesin e mirë, nuk kam dukur të menduar për xhenderin uh, në këtë rast. Mm -hmm. Po e kam fjalën për shembull. Uh, ë Mergrain. Tan, po. Gjithë shajin, gjithon nuk bën ande këtë, kështu para një gjë mm. di të bëj ai. Para, madje më mirë se sot ashtu para di të bëj. E, e kam fjalën mm -hmm. si biznes, sepse kanë gjetur disa elementë, mm -hmm. mund të jenë shabllon, ku diun se është arkitekt. Okay. Dhe tak tak tak tak tak i rendit ajo. Gocsa se ka edhe bëhet nami, bëhet nami Shka, në dollar e, e kanë thënë që janë për vërtetë. Edhe në Tiranë u bën një event. Jas dakord. Po filmin se ka ka pas filmuar shumë mirë, nuk e pashu për checking për shkak i, i till për një gjë kulturore më të rëndësishme. A një një dhe plus se njerzit vetë filmit, si të thuash, shumë bindeli librit, kështu, kak në kuptimin e e thon bukur shqip kultural të fjalës, a ku do të thënë kulturore të fjalës? Normal. Ëm nuk e di, ndoshta, por që nga ana tjetër është gjithmonë mendimi im, a? Sigurisht, resejimi për shembull është sa më shumë festa për çdo lloj gjëje. Jo, sigurisht. Jo, jo, jo, moha, është se son festa. Është son fare. Përkundër asim po them, është një gjë që <laughs> funksionon. Atë duan. Edhe ashtu e duan. Nëse ashtu e duan, dhe ashtu funksionon shumë mirë. Jepo, sepse ata a, që mendon se që bëjnë grein, nuk kanë ata një inklinim më të lartë kulturor. Anë të tjetër, të po them, janë aty komplet në atë nivel apo bien vetë aty sepse aty duhet të jesh në kuptimin Uh, ë, ç'i bësh paratë? Është pyetja për mua. Okej, okay, nëse kjo është forma e durr për të bërë vetëm para, unë tërhiqem, por nëse është forma e vetëm për të bërë art, atëherë jo, unë jam dakord. Po jo, falimi me artin. Por për shume ai thotë siko dhe me këto paragrafe thotë ai do do pastaj do ulë. Pastaj, me lloj-lloj paçavuresh, a? Që sikur më shumë paçavuresh si të thos. Pastaj, paçavuresh, pastaj paçavuresh. Ai ka shkistit, nuk e di se ç'ta kapur me <laughs> me <laughs> zotin grej. Fantashon një herë, pastaj pse duhet të flasëri para se të shohë. Paka kolona zonore është e mirë. Po do sholta. Te filmin e dytë. Jo, nuk e kam. Kolona zonore është e kish. Un gopa me të parin. Ta, ta. Është ilustrim. Po të ilustroj, nuk bëhet artiste për shume, jo. Okej, nuk ka rëndësi. Nuk shoh dashur muzikën, un po flas për mbajtjen e historisë në këtë. Ati e ke vetëm përmbajtja po, për për <laughs> e historisë apo një sekondë për qendrojmë në kjo. Jo, ne do jo, të përmbajtja e historisë e pas ke lexuar do të thonë. Duhet të shpreh. Mirë. Jo, pse u sa duash. Jo, shpreh iri po them, uh, pas ke një kritikë jo të fortë. Iri, unë vetëm çe kam lexuar, po. Unë vetëm çe kam parë. Kjo topik e kam pasur gjithmonë në anëtime kritike sepse më duket vër, është për të ardhur keq. Eshtë. Ne se unë flasë nuk marr vesh fytyra. Për të ardhur keq tani. Për të ardhur keq, sepse ka vepra shumë herë më të mira që lihen në hije dhe ngrihet në piedestal një Nuk është arëtë të këtë fundet Nuk është këtë lori që duhet të zasi A është regjizor këtë lori A është... Këtë fara të shimë? A më falë... Folë pra jepi lori Jepi lori folë Shmetikë për... Pa të lutëm? O... Jepi lori Gësua lori O një daun lori se e morërëve shumë O... Tanije guftohë O në që bon dodhë Që... është në Valentini së të të ndaj? Shma pra po Ok. Mirë, ok, tani e kuptova, më fal. Së u ngatrova unë. Mendoja se trova un, me ishte një bisedë rreth se. Së po bëj kafa, sigurisht që është. Një minutë, një sekondësh hieri, se dua ta kuptoj këtë gjë. E, e lash, pra. Jo, jo. Nuk e le dot. Do të të çojë. Dhe më unë e vazhdoj, nuk e. <laughs> nuk ka problem. Tani kush kush është autoriteti që na thosë çfarë është art? Ka një zyrtar, si zyra që jo, certifikon artin më shumë. Po jo, fakti që në Shqipëri ka kriti, në më shumë kritik artisti dhe pa e pasur si profesion, pyetja është pa lidhje këtu. Pyetja ime është e padrejte, sepse Onbebe sigurisht duhet të shkosh dhe të jesh një vul aty që kundër që ta, okay, dakor. Si e certifikojmë që është ardhur? Pra? Se ndoshta institucioni nuk ka azyr. Po si, si e din që ky është art e kësaj është. Kjo është individuale. Që sjë un po flas vetëm për pjesën time. Un e shoh ndryshe pjesën artistike. Mirë, por duhet të jetë për temën individuale e... se pastaj çu pa. Atyre, nëse se ti mendimin ton, po themi tani, në përgjithësi, ka... në një vlerësim që ka, ka asoj lloj risie në atë gjë, un topak në flas për romanin, un nuk dua të marrëm si film. Por u se kanë parë fare, nuk do të them se kanë parë, nuk e quaj fare film, thjesht po më erë vetëm romanin. Po, pse ek e parë. Jo, u filmin e kanë parë të së drejtën të parin, e kanë parë para 3 muajsh. Nuk është pikën e kuriozitetit, por thjesht duke diskutuar vazhdimisht në rrethim tim mësuesor dhe të gjithë kishin parë tash hajt më po e shoh dhe unë. Është filme nuk është film. Oke, mirë Shikoh, lërejt të të shqit se muka Muk të dematajt të të pushhen E filmin se ma ktheve këshu Ma gjit, ma gjitin Ma ktheve altir Po ka kolosa, a ishtu mdhenj Dhe lije në hije, pjesa më e madhe Kusë me përdo kolosa do të bërdo Jo përdo në kujt Në hije në kujt, lërejt se i bie që kusht doj që t'jet në hije në t'i kujt A i që i hedhije në shë më kolosa Në në hije në mediokrave që existoj Idea � Kush e ai fikën pandaj? Asnjë për besa. Atëre duhet bëjmë dakord tani se çfarë do të thotë të bësh dashuri. Okej, e para. Kontrollosh ta. 79 minuta kohë vend e mish dashur, mirë se ke ardhur në klubin e Manchesterit. Njeri është gati të ndryshojë. Altini me skuadrën e Real në anën tjetër dhe ne tani do të vendosim se çfarë do thotë të bësh dashuri. Mirë gati. E përmunda një emër, me shumë përmundi sen... <ti Beatles> grej, unë të është Marlon Brando Ka dhe shumë të tjerë, për char, për e rëmë e kashë Duhet të kujtonë Bardo... një pak filmin, ku ka luajtur Marlon When Brando Një <tioud> <tiété> <recib metric> nj sekund, eksibicion, eksibicion, eksibicion një nëmër nj një nga jeri është Gjithi gjuhet si të një mund përdorin uh, së të uh, imaginatës Tyre të shojnë në një nj këndë bas përdeve të kushe Marlon Brando. Sna bërevon për punën e tij. Bon është <laughs> një Marlon Brando rreth 34 vjeç, me këtë madje bardhëzim ish dashur edhe pse i gjall, sapo ka dal nga dushi, peshçir bard i bardh rreth ijeve. Duket se është leshtor Marlon Brando. I ka, to lëshuar dhe jok në mend të lëshish. Dhe dhe, dhe brun, do të thënë, është anon nga ja, brun. Okej, okay, më kthej mësoni atje. Kjo është Ky është propozimi, është propozimi im në fakt, siç do të them, ja, ja. të bësh dashuri. Jo, jo. Më a sillni një partnerë për sotin pranë, mos a lëm këtu me peshqin. Un, unë, unë ju jo, përqejja pyetja sa Altinit, këtë rasë, ta kush ka bërë si Grej?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 Sa me zjarë që i meni këtë të qështje Si është bionda, për bruna mm. kë francesi Hërë pra në thonin e gjëtë e shi O, këtë varenisti dhe se më baroni punë Ajo, ollëta është e pakët, por e për pjetë, mm. le temi uh, Këshu që një pëtit për marionëm brandon Po tani, është o vedem që perdi e kushe ka të fejnë të lëviz Asgjës duhet Këthejnë bas pakë Në si i nëzwarëm këm i hanis <laughs> fawa, sa këm ju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 kalendari historik me yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1859, Oregoni u pranua si shteti 33 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1876, Alexander Graham Bell aplikoi patentën për telefonin ashtu si dhe Eliza Gray. Në vitin 1895, shfaqja e fundit e shkruar nga Oscar Wilde, Rëndësia e të qenit i sinqert, u dha në teatrin St James në Londër. Në vitin 1912, Arizona u pranua si shteti 48 i Shteteve të Bashkuara ata Amerikës. Në vitin 1924 u themelua International Business Machines Corporation, e thonë shkurt IBM. Në vitin 1929, në Chicago ndodh masakra e ditës së Shën Valentinit, shtat gangster i Valta Al Capone zbriten me këtë rast. Në vitin 1945, Peru, Paraguai, Chili dhe Ekuadori bëhen anëtar të OKB-s. Në vitin 1946, në Universitetin e Pensilvanis ndërtohet ENIAC, që konsiderohet si kompjuter ripar elektronik në bot. Në vitin 1967, Aretha Franklin regjistroi këngën e saj me titull Respect në New York. Në vitin 1981, zjarrin në një klub nate në Dublin la të vdekur 48 persona. Në vitin 1984, Elton John dhe Renata Blawell u martuan, martesa e tyre zgjati 4 vjet. Në vitin 1990, mi shte birës u themelua në Txeko-Slovakis si një parti politike me një platform të përmjërësimi të cilë si së birës txeke me një qmime ekonomik. Në vitin 1991, për ditën e shumë Valentinit, presidenti George Bush i dha zonjë së parë Barbara, një encyklopeditë vogël elektronike dhe një fjallor. Në vitin 1996, Prince martojnë me Matje Garcia. Në vitin 2003, vide gjithë një ekspozite në Madrid, një pjatë e piktulluar nga Pablo Picasso, në 1949. Sot është dita e të dashuruarve, është dita e festës së Shën Valentinit, shenjtor i mbrojtës i të dashuruarve. This is Club FM. 100.4. Halo, mi elsëvin Clubi në mëngjesit. Ora është tani 7:21 minuta jeni me programin e mëngjesit në Radio Club FM. Një e njëjti mikat gzuar ditën e Shën Valentinit. Gzuar të gjitha. Të gjithëve ju që jeni në dashim, ju çunat e gocave që jeni duke bër dhuratat. Ja gocat mund të kenë mbaruar, si po çunat janë duke i bër. Në çdo moment, sidomos ngelën gjithmonë të fundit. Në momentin e fundit të gjërave. Po për as mendin, cila do ishte një ide ë uh, ë e mirë për Shën Valentinin? Si dhuratë. Po si dhuratë. Një biletë avioni. Një biletë avioni. Wow, bravo Lori. Për për për 2 shpresoj Lori për Honolulu. Për Honolulu. Vetëm vajti Lori apo edhe kthim? Honolulu. Honolulu. Na na Honolulu, ai thonë Honolulu ka vendet më të bukura në botë. Fantastik fare. E quajnë kështu edhe me si vend i largët. Mhm. Këmbetur si shpreha. Po. Si vendi i largët. Honolulu. Mhm. Lulu lolo. Kisha ndryshime edhe atje. Cool. Po të gjoja Ose shpo përpishen të legalizojnë jo, jo, jo. <gjurë> të saj gjërë atje Të saj aktivitetet e këshu Pre Trumpit për e këtyra apë? Jo jo Ka dhe ajo Honë luluja Gjërën të saj Duket se duan që Të legalizojnë po në shishin Jo jo jo është ideja e aktivitetit të këshu Për qef të më dëmë, të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më t apo është bijozi nuk e maj mend një nga këto obitjozi o do të thonë e keni parasysh shish, si shkojnë ëh mm. se këtu po, janë duke ndodhur shumë po kam përzhyb kam parë një val mm. ligjërimës për shembull aty ku s'ka pasur kasino tani ka kasino ëh mm -hmm. etj etj etj por gjithsesi ëm um, sot në ditën e shën Valentinit këtu në qruinë miqësit më i dashur ne e nisëm programin duke Provozuar disa ndryshime Një reformë të vokër, po themi Më të e bërë administrative sësa ligjore Në pesjet i edhe grejt Për të bërë atë më user-friendly do të tëshin disa Me që të të gjeri Për të gjithë anë taj që na Ndjekin në këto momentet Cilët janë djemë dhe vajzë të rinj Që janë shiftet të reja Që sot do të takohen E do të festojnë në shën Valentinin së bashku Mm. Un famë. Një mesazh nga klubi i mësuesit ia vlen. Që thotë, "Ky këtu. Mos harroni këtë dhurat. Mm. Zëndë zotrin të rinë. Mm. Duhet patjetër." Po, për të ruajtur veten. Mm. Për të qenë të lumtur. Dhe shokun. Dhe shokun edhe veten. Po, absolutisht, absolutisht. Shoqën ultim. Është, <laughs> Æ... qyse shoqë ultim për tuaj të shokun, qyse është. Është. Shoq, është shilla jon për uh aktivitet aktivitet të sigurt. Ëtë shëndetso. Aba ja. Të gëzuar, të malëzuar. Gëzuar të cilin brehush. Ësë. Ë e mira mirë. Tani. Këzimra, si. Jeni gati për të fituar? Po po gati. Kush është gati për të fituar? Unë uh, un, po. Jo. Mirë. <laughs> Ai <laughs> dion që s'më pleqti. Kam se po flisni tiu për gjëra e për kështu. Mm -hmm. Në fund fare do të kujt me diçka që po thonit. Okej. Okay. Apo që po thonim në fillim që ti Olga po i kërkoje jerit. <laughs> ti për i kërkojë i eri tishtka dhe unë si atë të gjënë që ti për i kërkoj i eri Unë e, e futa në anagram mm, okay. E futa në anagram Wow, pa. u fërmizoha <laughs> U fërmizoha, është e vërtet <laughs> E kam kate Jepi. Anagrama Në klubin e mingjesi Anagrama për ti në sotë mishdashur është Thupi Glin Me thë si thika Thupi Glin 06 19 20 7 10 22 2 06 19 20 7 10 22 2 është përzirja, trazimi, <clears throat> miksimi i një grupi gërmash, një fjallën në faktë që është një fjallën nga fjallori që është qipa unë e mora i trazova gërmët bëra thupi glin thupi glin? thupi glin, glin. me të 069 2070222 dërgoni mesazhetuaj po, tani do ju shërbej nga një thupi glin secilit prejush thupi glin thupi glin, glin. mhm mm. se çuditç po bëra e çuditsh me fort ba thupi glin thupi glin her thupi glin vetit me gaz do vështirë jo skalitë jetë jo skalitë mund të jetë lori mund mos jetë Ollë jo të qëfar fitojnë për thupi glin? Një orë nga primjë më waches Ok Thupi glin <laughs> Në jeri u tua shumë mirë jeri atërre do thosë se funksiononë, falimin mm. derit Gjithmon ka funksionuar, po sot qenë ka funksion të blot <laughs> Sot qenë ka thupi glin? Qa shkjo mi jeri? A me gjeri. gjeri A me gjeri qa shkjo Qa <laughs> shkjo me gjeri Më kërkotope pse duhet flasesh kështu për gjithë sfit. Ne po flasim kështu, kështu flasun. Këu flasun Olta? Mm -hmm. Jo ti, çnë ti. Po ja, shuflet ti. Mund ta tregoj edhe njëri këtu të çm Valentinit? Patjetër, Lori. <laughs> të ngelin mendi Lori. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day everybody. Gzuar. Gzuar. Gzuar. A kemi më shumë nga aktualiteti si thoni? Dekoj. Po bëj. A dhe më jdashur? në shtëpinë e bardh në shtetin e bashkuar të amerikas washington dc mm -hmm. zoti trump prit para disa ditësh kreministrin japonez mm hm por dje edhe këtë tjetër lider botror Cilja. cilin cilin 0-6-19-27-22-2 Dërgoni me sashtë të uaj Badje, i rje tholinë që këti këshin provozuar që të luan të grejnë Një një një përanoj se kështë ambicje politike Dhe në fakt, nuk i doli keqë Nuk e parë rezultatet e filmin dhe Sa pak ti e ke përqyër si film uh, E kam bëdali Qështë në eblja të përqyqë në sakt fejth tani Stevie Wonder, KBFM <laughs> everybody said she's a queen of the city but you don't believe the hype she's got her own elevation holy moly baby so ah wrote some letters on big bold signs i got faith in the moment i got faith se më së keni ardhur në kryeën e mëngjesit 7:30 minuta në këtë mëngjes të 14 shkurtit miqdashur, gzuar ditën e shën Valentinit secilit prej jush. Gzuar, nëse nuk i keni përgatitur dhuratat ende çuna le gota? Ka go. gota si thashë një herë. Keni a... kohë deri në 12 natës. Sonte. Çfarë mund të bëhet? A... Kjo kjo mund të ishte një një temë e rëndësishme diskutimi në mëngjesin ky. Çfarë mund të sajohet ditën e fundit? Çfarë mund sajohet e, e përdor Castilë mm -hmm. unë të rasti. Sa kështu i bie tani. Mos ta gjejim vetën sigurt. Po. Normal. Ta kemi edhe pak gjykimat e brenda. Pak ndeshurish, po. Pa. Mm -hmm. <laughs> Aba ja. jo. Çfarë çfarë mund sajohet ditën e fundit? Yeri. Po. Çfarë mendon? Çfarë dish një dhuratë për shëmbull aty për atyshme për Shëmb Valentin, por që sigurisht ishte edhe e mirë. Lule. E fondë vazo. Po lule mm -hmm. në lule në vazo. A Tam. lule e xham foto. E xham. Aza çokolata nuk do të ishte keq, po fillojmë për momentin e fundit. Dakor, okay, bërim për një djalë, për një djalë që normal, për një djalë që që na dëgon në këtë moment ndaj i cili nuk e ka bër këtë. Edhe thot, okay, oh, lule në vazo mund ta bëni një çokoladë në vazo. Çfarë lule në vazo do ishte? O, edhe si do të ishte vazo, do të përfundojmë në një vazo plastike ai nga ato Ja, ka Kato të simban shumë buqe. Ne, di para. Po na ndihmon pa këtani. Tani për llojin e luleve. Luleve <laughs> e kanë diçani <laughs> lule. Luleve sa kanë mbetur do tash tani, se luleve e, po e, e, e përtorën në Valentinin edhe për të zbrazur dyqanin deri tani. Po kanë mbetur. Po ka më shumë sira, ka më ndrysh. A ka vërtet? Le të na thon dyqanin edhe luleve nëse kanë ende tani apo i kanë shiturat të gjitha. Olta, se nuk duket se Vërtet. Nuk duket se harruan ato punë. Hajde thotë. Olta ka virëti që i garesi dorë në Valentini. Çekullu <laughs> martoha, nuk e di pse. <laughs> e kam San Valentin për ditë. Ai kam herë në vit. A ke martend, a? E kam pushim sot. Çdo <laughs> darkë. Të martoheni <laughs> mos më gatro me po një tjetër. No? Po ta njësh po mendohem. Te shfiault në 14 data gjithmonë. O nesër 14 para. Orkidea për shembull është një lule shumë e bukur. Shumë e bukur, delikate mm. pak, orkidea. Duhet ta kujdes, duhet t'rregosh kujdes. Tani kujdesin të tregoj ajo zonjën që mara, mara, e zonjën pa, zonjën ta, kujdes, sa do e marrë. Kujdes sado që t'rregosh vjen një momentje prizë. Që lule thahet. Mm. Po pse duhet sigurt të thahet çdo gjë. Ka të njëra me të një orkide. Sa shumë i zgjat. 17 vjet, ja shkulat e fletëve nuk i shkulen. Jo më. Është një ato plastike. Po tulipani oltan. Tulipani është, është rezistent, kam përsëpjan. Po është me sezon apo. Tulipani është rezistent po. Për vitin tjetër. Ai mban më shus se mban, se kështu. Jo, jo, tulipani është thahet ajo lule dhe mbetet. Bardime di se çfarë është tulipani. Kam parë filmin Tulipani i zi. Ëm, <laughs> um, ej, po. Mm. po për minutë të turnjuar orkideja do duhet ishte për shkak. Që thjet ngjyra dashurisë ka të bardha, ka të bardhë kështu. Jo, nuk mm. ka kësaj lloje. Muam pyesësh të bardha. Kam parë gamash dalin për Shën Valentinin atë të kuqe. Uh -huh. Ëh, nuk janë tamam të, të kuqe. Po vërtet e kanë? Janë kështu si violet, Olga. Po kështu maví ka? Maví. <të> Gjur jo, pra janë ngjyrë ngjyrë rilindjes. Ngjyrë violet, lorikan. Po ti do ti mos do ti. Por Ediramon e don. Jo, por kryetari i lagjes. Pse e zgjodët ty? Sepse aty pëlqen maví, a? Kemën e po, po, kem, a, si po si se po organizojmë. Po po kemë strukturë. Ai mendon dakor shumë mirë bën ju, e po e kam fjalën. Pse maví? Pse jo? Të bardhë për shumë u. Përse jo blu? Athi, program. pa blu s'ka për lëreta, shtë i kam blerë që i demokratët blu. <laughs> <laughs> e duha një mavi për ju, kërëtar, se me siguri mavi ju për qërët. Normalisht. Ajajaj. Ajë aj. aj, shkërët i që u rrende mavinë. Më mërë më para, mërë para, mërë një e të të shuron. Mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, mërë para, m Vajë, unë e, unë Rama mund të bëj një kështu, po. Një force. Për sa piktoresh pra, si e kam pranësh si ekspozita më hap tani. Ta ndryshojmë. Ja, ne mund të bëj një. Nuk është ngjyra e tij. Rikonceptim për shkakun, mund siç e bën, e bën kështu si me negativ. Çfarë ishte më vji bëhet jeshile, siç gojën si tonë mm -hmm. negativ ngjyrat. E plotëmtë atë. Ndryshaj. Rrokën e, rrokën e ngjyrës shkon në ekstremin tjetër kështu. Mm -hmm. Dili matat. Ne dha mi denton. Shpresoj të. Çfarë është e mundur ta e mavis? Lori. E mundur ta e mavis? Po. Ajo shikoj sikapo situata që. Jo, është ajo roza e PS-së e dhjetra, apo ska ditë. E kuqe errë. E jo shikoj në color wheelun këtu në. Ah, jeshilia sjo. Jeshilia. Jeshilia sekond. Jo. Shikoj këtu. Shikoj nga ma vija Lori. Danëz matan. Uhum. Ke jeshilje. Te jeshile te verdas. Ne verdhë. Mm. Po mirë. Jo, ke. Po mirë, uh, bisenc shumë interesante në kryenin e, e mëngjesit sot. Më ishim, do ku do. Po trajtim tani për Rrotën uh, e ngjyrave, miq dashur. <laughs> Rrota e ngjyrave është një event i <laughs> ndodht gjithmonë në 17 maj çdo pranverë. <laughs> Gjip, dhe dhe dhe po ta shikosh për shumë, dhe është Roza, se shka qënë, po, që është Mavia po. është Mavia Mavia është, kjo si Lila Po, Mavia ma është, po Pas taj bëhet Blue, do po. mështë do vini një moment që <laughs> blue, për B dhe P së do bashkojnë në bashkë Se, një po. se pra të jetë në ngjur, po Evolimi P sësë pra Roze E guptova Po ndosh të shkënë këti nga e kuqa, këti nga e qësë jemë Po pëse shkënë, qive o si e ke, nga Roze ke Lila Po Qamët, ku varet se. Çfarë janë? Pse ai kanë bërë? Kështa ajo pika e bardhë. Janë bardhë. Ai se bardhë po është vërtet. Ja, naftonish. Neutral. Anglis neutral. Mirë, ai. Faleminderit. Lori do të blej lule për kryetarin e Partisë së Aviste në njësinë nr. 5. Faleminderit o Lori për sekretarën e tjerë. Faiza do t'ial apo smerret veç. Kryetari me siguri. Kryetari me siguri. Duhet të kafaq, duhet një burr aty. Kryetari me siguri. Mirë. Hey Thupi Ah Thupi, thupi Green është ana gram për ditën e sotme Thupi Green mi dashur 06i 920 7222 06i 920 7222 The club is the best place to find a lover so the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots fast and neat talk slow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 were in my room and on my bed she smell like you if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 Now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my Nemjes. Wow. Si mund të shkëpës tash ajo? Po, tap. Ne nomio. Ma vjen. Dhe ti që jeni shkriu aty pos. Po pra, ne sa era preret. Mirë me një. Është prerë keq apo çfarë? Jo, e kanë lënë Gastile që tym në natën noc, po se kuptoj. Ja, po, se. se dinim ne. Herozi tjetër Lori. Mendor herë tjetër. Doj me ngushto që është momenti i njëri dhe i oltës tani me dashur t'i jojm pak vonesë për sot, por na mori Vala. Kemi përmde. jerin e cila në frymzon për ditën e sotme Me një herol të pasaj e cila në tragon se si do tjetë moti A tere, shpreja që unë kam zedur për sotu është nga një shkrimtar dhe gazetar frances Me emrin François Moriak dhe shpreja është kja Të duash dikë do të thot të shikosh një mrekuli që është e pashikueshme nga të tjerët Au! Oh, mm. E dhe një tjetër e jerin? Të duash dikë do të thot të shikosh një mrekuli Që është e pashikueshme nga të tjere mm. Sa bukur E altin të gjona për është ajoj që të bënd të aduash Ajoj që të tjeret nuk e shohin Beauty Is in the eye of the beholder Gati Olta Gati Moti. Gati 4 gradësh në këtë moment e 14 do jetë maksimala për sot dhe vetëm 4% shanset për shi sot nuk pikon fare dhe vetëm diell do kemi. Në, të të të Super. Shëlasim edhe një moment tani për uh, fituesit e mi të dashur uh, dhe për fituesit e promocionit Lotus 6 uh, në 39. Si shumë do ta kenë dëgjuar, Lotoja është rritur duke ofruar më shumë mundësi për ata që luajnë dhe ky është rasti që ata që nuk luajnë të fillojnë të luajnë. Sepse ka fitore të sigurt çdo sh çdo tort dhe kjo ndodh çdo të enjte dhe çdo të diel. Për shembull, të dielën që shkoi mm -hmm. në Jeri, ëh, uh, kanë fituar 200 po themë më vjetër, 250 mijë lekë, po 25 mijë lekë të reja. ëh, uh, kanë luajtur me një parashikim dhe bileta është blerë në Shkodër. Fituesi tjetër 25000 lekë të reja, e mm -hmm. ka luatur me 12 parashikime dhe ka qenë një biletë blerë në qytetin e Elbasanit. Kurse fituesi i 500000 lekëve të reja, tuaj si më, ka pasur një parashikim biletën e vet, me një i ka rënë mm -hmm. dhe është një biletë e cila është blerë në Tiranë. Mm -hmm. Shumë duk tek ne. Mm -hmm. Po. Mund aga da daltini, mund të jetë një altdini, po e mban anonymous, se këto syse të reja, e këto To, uh, lukrat e reja, ku dimu se qfar, kanë nevoj për një shpjegim Do to jelë Normal, të shkje diqka të asyre Gjum, mirë, uh, ne i urojmë fituasi të tanë dhe i nëzisim që të kërkojmë shpjimin e tyre sa më shpejt Pëse jo i fitojmë të këtu në program mm, mm, Da thonë diqka më shumë, se si do, si do mos këtë uh, zotin e altin që ofse bëndos që të plasë një dit Do ta kishim me qe këtu një intervjus Sin di e shtë di altin ba 500.000 lekve I mreku luështë më, e nga vetë nuk a disë, se disë një lëndje si oh. vorme, Osh. Osh. e dëndën që se që xa përvorë më parë Në të e të është i mreku luër alë të Jo jo, e mreku luështë më të djë Se si të ashtë unë olë të Dureku luështë Ja, kur korrispond ndjesin për zotin. Ndjesia tha është e mrekullueshme. Ah, okay, okay. Po, si ta thëj ndjesia është e mrekullueshme. Ëm, okay, dakord. Ja, çt doim pesë mijë lek pra. T'marin atë. Të të të vjogam thën, të turbullon. Këreni pse fitoi mos i fitoi unë, e kupton. Po mirë fitoi vetë ai. Ja, jamë ende fitoi ti. Dakord. Shiko, kush kush është lideri? Qi ishte në shtëpinë e bardhë ojta me zotin trump më duket se ishte kanadeza i robi ah kanadez kanadeza i robi më thash në radion e çabfem kanadeza i robi premietri kanadez premietri kanadez që quhet saidi justin beaver justin beaver bom justin trudeau trudeau është adela fituese 5-3-0 i mbron numrin fiton dy bileta për nasin e plexs it's me e bëng me ther Bërnë një tjetër? Dekar, ha? e tjetër. Edhe i në ciro kamarit. Edhe i tjetër. Pa, falem i derit. Shumirë. Shqecime për rendin më botrarë po vinë tani nga ky krye qytet. 0-6-19-20-7-12-22 mm -hmm. i cili të djelen lëshoj një raketë që mund të uston të edhe në bi 2.000 km wow, si që është njëftuar nga agjensit e inteligentës. Pra, një sekund, dhe që njënë se si e bërë apyvetin, se kjo ka nësi, po kërkojmë këtë kryu e qytet, mm -hmm. i cili po shkakton shqecimet anima në bot, pasi të djelen, në shojtë e një raket, mm -hmm. nga këto bërthamaret, mm -hmm. uh, si provë sigurisht, por që mund të ustoj në bi 2.000 km, e ti që të të thotë? është është një raket A që për e marim si kur nuk ka sistem e mbrojtje Që ka në mm -hmm. fakt antiraketore e këshu Sa të duash, por gjithës e si është shetsuese Si që e të krye qyteti Mishdashur Krye mm -hmm. qyteti që ne po kërkojnë Oke okay. mm -hmm. Këshu pra është dita e shëmë Valentinit Nga ju përësim qëar mund të Sajohet Leda, qëoj me fjallën mm -hmm. e vërtet Në ditën e fundit Qëar mund, si mund të shpëtohet dita e shëmë Valentin Për dikë Pashar Apo për disa cilët e kanë neglijshuar Deri këtu Qunat Qe akoma as kanë bërgadi një dhurat E mund të mbasin Ata që ase Kire, meritonin për. në vëndë par Se ishe komplet kategori tjede nga ty A hajvan <laughs> uh, Sa kishe folle dhe ti Për një dhurat bëhet kështu Kanë do një në do të një her olta, Që quna përthejmi të kategoris Quna shumë të mirë Ma di kjo në e pëshpres Zvjive ne Përfundojnë me një got Qardazi Qardazi është në lig tjetër komplet këshua është Europa League me Champions League E kupton Ose po themi Super Liga jonë me Kemi raste plotu Po, Kuksi me Barcelonën Kuptimin e mirë të fjales Po ti e Kuksi Ajo është Barcelona Dhe ti Fatih ytë që Barcelona ka pranuar Sepse Barcelona nuk shikon Si për fajqen Po është ma e thellë sajsh Dhe ti se që paske Idiot Brënda teje Që ajo shikon të këty Dhe ti s'ke bërë dhurat sotë Barcelonës? <laughs> Sa herë ta pra. <laughs> so ka të unë rrjetën? Zvjen zorë, zvjen Dork Êshtë si me të rraf gaci Që që uh, so do Kuksin, Gjironen, që do të ndimojmë Kukësin, partizonin Gjironën, gjithë quna tonë Që që di se si Aran mm -hmm. me nëjë Barcelon Me nëjë juve <laughs> Dhe së për e blersojnë dotë Dhe së për e blersojnë dotë se qfarë dhe qërë kanë, qërë portjer i kenje. Këtë e mimë basë fagë një qëtë ashtë për të plasim më thelësishë për këtë temë. Këllab e femë. sleeping with a light song oh the memories stay they Kings and Queens nga Brooke hmm. Frazier në klubin e mëgjesit orë është të një 7.53 minuta mishtashër ju Jeni me radio Club FM, ndikater, edhe në Klab FM në 114 E dhe në ekranin e klab të vës Mirë mëgjes Po, mirë mëgjes jeri Kemi një anagramet cila për sot është Thupi Glin Thupi Glin Th-U-P-I-G-L-I-N Thupi Glin Thupi Glin si thika thupi Mm. Ubi gli një fjal 0692070222 për ata që gjendose cilë është anagrama dërgoj një sms atje. Olga ka premtuar një orë për ata që do të vi para me përgjigjen e saktë në klub e femrë 104 këtë mëngjes të Shën Valentinit. Gzuar. Të gjithë, vaje. Ëm. Si po ndihesh? Shumë mirë. Çfarë kësilla ke ti për çunat në këtë ditë të Shën Valentinit? Nose do i japi uh, një. Ëm, për shembull. A mund të bëj një listë negative çfarë? Mm. Tre gjëra, midis te edhe oltës, apo katër, Tam. që nuk duhet përë Qfarë të mos bëjnë që unat, qfarë bëjnë këshu që nuk duhet për shumë Ja, unë evit me gjithë që duhet të sen, për të ë, është duhet të silan me dashurit dhe respekt të shumë ditë Me dashurit dhe, dhe, dhe respekt për tjeder? Ja vetëm sotë Po mirë, mirë, mirë është tjesht një ditë, këshu që... Shu... Mm -hmm. Respekti te dashuria duhet tregu duhet te tregohet. Sot, zonja me zon. Çfarë do bëjmë sot. Sot, sot, sot? Tani unë nuk jam partizani i Shën Valentinit, them drejtën, personalisht. Një germane mëso Valentinit. Ka germane mëso Valentinit. Nuk është se, se bën një dallim nga ditët e tjera, mm. prandaj e them këtë gjithmonë që njeriu duhet të ditë të sillet dhe të dashuroj po njësoj çdo ditë të jetës, tijet, dhe jo vetëm një ditë. Tani leta marrim se sot, sot sot. Tani sot, leta marrim se sot sot. Atëherë sot çuna? Kto u këshilloi? Mm. Oçuna sot një herë mos harroni të bëni dhurata. Po, bëreni çik me të mirë. Po. Pa dhurata <laughs> sot nuk bëhet. Jo, ja, nuk bëhet vërtet. Sinqerisht. Në mos ndej dhuratë, madh pak të paktën një gjë simbolike një gjë floriri ose me diamant. Oltë ke marrë dhuratën. Jo, një gjë simbolike po për floriri dhe me diamante. E... <laughs> e di zonë këtë më. Ka marrë dhuratë? Jo, akoma jo jer. <laughs> po shpejt është akoma mirë. Ti çan ke burrin grabitës bankash që do të bëj këtu, durandë të vogla me diamante për shembull. Le ta vet tash se çfarë është burri iim, po. Sepse është me furgon apo me? Me furgon? Është 4 vës 5 vës? Me kamion. Çfarë është? Është makinë e madhe? Jo. Së shasë makinë e manë. Amej ke parë për istratën a manë dhe ti, si nga të rronë gjërat. Tëpës vëndë që është se shë të ikë shumë. Tëpës vëndë që pra e dhe me maska, pra e është. A është burë dhe i me maske, duke vetëm sëtë. Se është njësë për puntani dhe nuk duha që të që në tretim të gaburë, duha të festoj sot. Nise. Mm. Duratën pra këtër, një shëtitje me të dashurë nësot, ma së pë Mos harroni dinni nga liçeni. Po pa, patjetër. Mos nga liçeni, ne di. Liçeni u thret. Po. Për çunën gjithashtu, mos harroni të shkulni mimosën. Po. Patjetër, pa, ajo do gnaqet shumë. Do gnaqet shumë. Shikoi se sa shum. se sa degën i thyer ju. Sa madhsh degën. Ajo ajo do të të mbushë zemrën plot edhe edhe domën me arom kur ta di që një një pemë diku po vuan. Po. Mm. E kupton? Do gnaqet mm -hmm. që burri i saj apo i dashuri i saj e ka thyer me gjithë zemër një degë. Absolutisht. Ja vetëm mm. ka fyer tegët, ka fyer zemrat e majmunëve që e shikonin me xhelozi se si kanë zavlirëj. Moza e bukur. Mirë, okay, atëherë. <laughs> <adere, laughs> a mund të kemi vetëm moza? A vëmë një, a dĩjë do të bëm, do vëmë një këngë romantike tani për të mbyllur orën e parë? Po, në fund, mesi e kisha prit. Okej, shumë mirë. Çfarë, çfarë dëshironi? Një këngë romantike, një bonjovi romantik. Një bonjove. E jojë që shpin tonë pas. Si son giovane e bën për Lorin këto sepu moja. H. Atë e bën Jovi romantik është Elvis. Ta ta ta ta ta. As long as you're bleeding. Hë? Nuk është fikse. Ikem. Son his blood. Lorit ju falënderoj. Loris jojë. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem mir. Ojë, okay, e di ku na ke kthyer apo jo? Ëh. Së validini i pritur vetan. Duhet të shkoj kur në për të ekonomiku tash. Jam vit tretë. Kthehem pas kave fem. You show me his <laughs> bleeding. But you can't see his blood. It's nothing but some feelings. There is old kitten raining since you left me now I'm drowning in the flood you see I've always been a fighter but without you I give up now I can't sing a love song like the way it's meant to be well I guess I'm not Some that made us laugh, some that made us cry One that made you have to say goodbye What I'd give to rub my fingers through your head Touch your lips to hold you near When you say your prayers, try to understand I've made mistakes, I'm just a man When he holds you close, when he pulls you near When he says the words you've been meaning to hear I wish I was here where is Mirë se keni ardhur në klubin e mqesit Në valet e klab e femë në 104 e Edhe në, në ekranin e klab të vës Mirë mqesit gjithëve Orë është të një 89 minuta mi qdashur Ne jemi këtu si shëzotit me ju nga 7-10 në klubin e mqesit Mirë mqesit gjithëve Gzuar shënë mm. Valentinin Gzuar Gjithë dashuruarve ju rajmë një dit gitu të luntur Po koa është e mirë Që që shfridzojni për të knaqur veden të uaj mm. Dhe të dashurat të dashurit E t'ja kaloni, sa më bukur, sa më qetë Apo jo i jeri pa. Jo vajtë mësot, po qëto ditë vitit Edhe, qëto ditë vitit Që shteksojnë gosa tona Qëto ditë ju lutën, qëto ditë tona to um, Anagrama për sot është Thupi Glin Mishdashur, Thupi Glin mm -hmm. 06 27 22 Për ata që përpishen për një orë Thupi Glin Këtë një dot në një fjallë Që ka koptim Më mm më -mm, më mm më -mm, më mm më -mm. 069 20 70 22 069 20 70 22 Kemi altinin dhe një cili vjen me uh, Një klip të censuruar të edhe për dit nësot Me si gjdo më gjes nga dje që ishte Gaforet që peshjit i kapnin me dhëmbët e tyre Dhe më në fondu gjetë se qëfar tjala ishte mm -hmm. Jemi prap të peshjit Jemi prap të peshjit okay. Yes Ok shumë mirë Letë qëndrojmë Në komentarin bottom... në vazhdim <tër> Në New York Jo, është tjetër, po, ideje është mëse e qartë që një peshk nuk mund këtë së gjuarësine dhe, dhe në për të harmonizuar në pak sekonda para qitjen me shtratin e ujrave ku në ton Kë peshk E qartë e bukur Këtë nuk thonë të rupeshk Këtë nuk thonë të rupeshk është e qartë se një panë nuk thonë këtë Bini më ka thënë bilisë Guja komplimentos, qoftë. Jes. Si si si të katëndy trupesh. Jo më ka thën mua. Si vlerësim? Kot nuk thon trupesh kësi. Aha. A kot ka thën se kot nuk thon, po do të thon, po shikoj edhe vetën, mos futesh te TikTok e kesh peri. Më ngjaret me kujtua. Nësa kap kap. Pastë 3 vjetësh do i thot, beni është drejtë drejtsh, nuk i bie lart e lart. Un them ta mendosh edhe një herë lor. Po pra. Po ta mendosh ti vetë jo unë. Imaginë, Lori, se kur në një roje përshumë, kur hynë e del nga godina të, të përshëndetisht do t'i toa E shko e maskarejme! E dhe më përti. E shko e maskarejme! E ti, pa nga, më bështë nga dy javë, është ti fillonëm shumë, Faljë mërë sotëri, ba. <laughs> e sh... Më shdo di më shdo, Koha e maskarejme! Um, ndosha e ka pasur me ti, ndosha jo. Po, në bështë është t'i kushtë të të dhejti, shko kod E të gjemë dhe njerë, kujdes, qëfar ka këtë pëshkë u jënë? Êshtë mëse e qartë që një pëshkë nuk mund të këtë zgjuarësin edhe në një për të harmonizuar në pak sekonda para qitjen me shtratin e ujrave ku në tonë. Pra nuk mund të këtë edhe zgjuarësin, wasa para pas ka rudi. Rudi shem <laughs> anë para. Wow. Pas ka fitu lotën e javës kaluar. Seli Rudi, po se i kemi Rudi. Apo si nga dhe euro. Kishte një buçiqë. Po sa na ishte çika të punit tonë, po fisen për atë që ai ishte ai me furgonin <laughs> <med. laughs> <laughs> mm. me. Hm, me maskën. Alti duhet marrësh leje kur të flasësh. Falëpërsar luajm për censurën. Do filoj me dy shisha nga kantina e bjeve gjerës kastrihotis këndër belë tukas Super, dhe gjem dhe njëherë kripin mishdashur Mundo një të gjenin se qfar i mungon më peshkut veç Intelijensës si. në këtë rast Êshtë mm. mëse e qartë që një peshk nuk mund këtë zgjuarsinë dhe në <të> për të harmonizuar Në pak sekonda para qitjen me shtratin e ujrave Zgjuarsin dhe të qfar, bra Këtër e mbas për në këmën e mqesit Alok, Bruno, Martini dhe Ziba Kë Hear me now. Në klubin e mëjesit këngët me fshollima janë gjithmonë lezetshme. Mirëmëngjes i secilit prej jush, 8 te 13 minuta, po dëgjoni klubin e mëjesit. Në këllupin e mëgjesit në vade dhe kleb e fem në 100.4, ora 7, 8, 9, 10 minuta Merë mëgjesit, gjithëve Hello Good hello. morning Mëgjesit Mëgjesit Pashkaj një nga këto historit që dyshoat zë mund tjetë në fakt një <tër> gjë e përgatitur me gjithat të Në Instagramin e Burger King Burger King duke që njëra nga një kompanjit e mëdhajat të hamburgerave Vama. në mbar botën, ti thua, rivali kryesor i McDonald's dhe etj etj etj etj. Ëh ka një faqe në Instagram, Burger King dhe në një prej uh, postimeve të tyre kanë vendosur një ëh uh, tip croissant i artin. Po deshesh shikoje këtu, se është një nga ofertat e mëngjesit që ata kanë, është mm -hmm. me të thënë drejtën e shumët. shishme, me dy qofte me djathë Me bacon O bo bo nabore Si kruasant E gjitha e ngrot E mbërshtjel me O sa e mil që është E dhe një kafen nga Burger King E dhe sa hash brownies aty Po nese Cigarët pjetë brënda Do me thënë jo E lori pa qëtë E të shi e prishe lori Me cigare përnda të hashe Hajde buket e cigare përë Nese Në këtë foton Instagramit Ati ju e tini që një Instagram mund të lëshosh komente Një dial ka vendosur një koment nën në ta. Edhe në këtë koment, siç e lexojmë edhe në këtë faqe këtu, tek uh, Instagrami i Burger Kingut, thot, thot uh, vajes ushtadash ose të dashurës time, mm -hmm. ju dëshën 20 minuta të okay. vendosë se çfarë do të porositë. Dhe megjithatë, ato Whopperat, lloji i hamburgerit, mm -hmm. ja vlenin. Kaç ka në ai si koment? Kur i është përgjigjur e dashura e tij? Mm -hmm. Nduke i bërda të hashteg unë i thotë Më falë Jordan Von Smith 86 Se kështu e ka e më në kjo Jordan Von Këka Smith 86, 86. Si Po poj, Mu kem baj mën thotë që kemi shkuar në Burger King në brëm oh. Bashk thot ajo Aha. Për kënge fjallën ti Për qëtë dashmër e oh. dhe fjallën thotë Po, po. <laughs> Edhe Pas taj i le një komend tjetër ku e kërtenon me fjallë Jo dhe ajshtë Njoma mm -hmm. I thotë Ngri atë pip telefoni <laughs> Po Po Po joj, joj. Po Asaj serioze si ten years, ëh? Eh? Mhm, mm ajo shen years. Çakt në vetull të Mert, me qenë nga Vlora. Eh? Po, pak më von, <laughs> pak më von futet edhe një vajzë tjetër atje, e cila thos shiko, thos. Sot vlonjat janë në Xhiëfër, ëh. Po. Në krye e rrugës. Tani kodisht. futet edhe vajza tjetër, futet edhe vajza tjetër që shi... s'i kanë emrat veçantë xhanum, <clears throat> po, dhe zgjëvën tjetra. Isha me, isha me këtë? Kjo është dashura, pra këçi kishte ngrënë vërtet. Po, hashtag edhe kësaj, andaj këtë e thell ky dial, që të isha me këtë, i thot mbrëm edhe thjesht Po, shmalleshim andaj këtej. Kjo që futet atje thotë mos më kaloni dhe mua, ne mos më fusni mua në këtë histori. Kur kanë plasur tani ideja është këtu. <laughs> Mendohet që e gjithan këto është diçka që është sajuar nga Burger King për të krijuar këtë që po ndodh tani këtu. Një mënyrë për të folur për këtë. Pra ka okay. njerëz që thonë e gjithash, po. Po mund të jetë interesant. Sherri. Sherri midis dy vajzave. Fjalët që kanë përdorur midis dy vajzave, që ato kanë mm. shkëmbyer me një natyrë në Instagram, në këtë fotografi. Të Burger King-ut Në logarinë e tyre në Instagram mm. Kanë qënë të jashtë da konçme E thonë edhe, edhe për një plot Një komplot marketingu mm -hmm. Si shëndodhën dhe njëherë paguën njëherës E gjitha sa johet Prapse prapë thonë ata fjallet janë shokuese mm -hmm. Mënyra këtë si këto nuk kanë lënën fjallë Pa i thënë njëra dhe Do shte e gjitha bëhet dhe mendojnë se e gjitha bëhet Prej Burger King-ut për të kryuar këta shepin mm -hmm. Se këvajz dhe të qosht e Burger Kingut, e vetëmja e pandryshua është me në këta është që hamburgerat janë të shkëllqyër. Pasaj se si janë njërës si ditë përzirë me këta është... Në gjithetit. Po, mm. po. Me gjithet dhe është, është sigur që ka pasur me cindra e cindra komente janë mbredur njërës ditë dhe, dhe, dhe mëndë ka e gjitha ka funksionuar. Në mënyrë të jarësakon që me odje e kanë marrë dhe website e ndryshme për të foljur për të apo television e gjërë për të bushur 5 mm -hmm. minuta interesant dyrë të mm. çiftave. Kemi një fitonë të anagramës Holda? Sigurisht po. Quhet Çimi dhe ka thën pingulti. pingulti. Pingulti është sakt, bravo Çimi. Mm. Ndërkohë 802 për numrin fiton 1 orë nga premi moçes. Kemi edhe një përgjigje të sakt lidhje me kryeqytetin. Thamë që shkakton shçetësime në bot mm. duke testuar raketë është Pyongyang. Pyongyang është olgeri fitues dy bileta për teatrin kombëtar fiton 025 i mbaro numri bravo goxha kshu goxha raketë kanë guidingu që është aty në mes ta kap goxha king ky tipi i dhe goxha 2000 kilometra s'është pak 2000 kilometra bëra ka qenë rrezia e raketës që kanë testuar po në Pyongyang në Korenë e Veriut kto trek këtu këri është i par i ka vrar ë jo këta janë janë fotovjetër po po ata ishin ish ish patriotët mundet mundet mund të jetë ashtu Suber. Tiziano Ferro mi s'ha giuro dott quandoi tani, kjo është senza scappare mai più. Ora sto 8:24 minuta. Io jeni me klubin e mëngjesit, Club Fem. Luce buona delle stelle dimmi adesso dove andrò se non la su cosa fa suo dimmi se riflettere sanoi perdere la mano farmina essere o Sai fakilla mia, ma benvece si raffreddi caso mai. Sai, sai, sai, sai che pensare ad un male che non ci ferisca mai, pensare è una scusa che non ti denuda ma preferisco i fatti alle parole anche se poi preferisco me a chi fa finta come noi io. Corre salvar che è dirti che così non può durare sa ah. Mirëmungjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit, në klaveshëm në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ora është 8:27 minuta. Faleminderit. Shëndet, shëndet Lori. Është ja vërtetim i mirë. Faleminderit Rudi. <coughs> mrekulli, mrekulli <coughs> ma ka printuar. Ej, hey, shikoj, sot e kemi um, pyetur edhe në faqen tonë në Facebook më të dashur se çfarë mund të bëjmë për të çmputur Shën Valentinin nëse dhurata Endë e nuk është bërë Hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm qërë dhe ishte një nuk duha da qëva e sa jes po qërë dhe ishte një e ide brilante e momentit fundit Lek në zarnë Për ata që endë e nuk e kanë <laughs> Lek zarfi pa, lek dorë Lek zarfi të atës lek, hmm. zarf. lek në zarnë Apo varet së të të të të të mundësia E nuk e me të dashurës lek në zarnë E nuk e me të dashurës lek në zarnë Ka më frikë Me qi se ka të dashure që të fështë përpëse jo Më falë për nuk ofendohen, ka plot që i duen Nuk tash jo ofendohen E dhe neve s'na ofendohen, pësej A së urtëro? E dhe lori... E dhe neve... E dhe neve... E dhe ne do t'pranonim... E dhe neve do t'pranonim... E dhe neve do t'pranonim... E dhe un... E dhe un... Dëmë tënë dhe mesh... E dhe ti lori do do i... Një zidhe për në femra... Lek në zarf... Ja pra një ide e shpejt E shpejt e e efikasa Dja Losh, leg në zarf To se kisht da venduar Kaj sh të këqia jeni? Kaj sh të këqia jeni? Kaj sh të këqia jeni? Këtani të këqia të nuk të marrvesh Këtani të nuk të marrvesh Po këtë nuk të nuk të marrvesh Po të jam, jabim sa idej qëtë mos jenë me leg në zarf se shumë e vështirë Jo, ja, un nuk jam dakord për lekët e zarfit, sesa si jo. Ja. E mirë, bëni dhuratë ajo, mos lekët e <laughs> zarfmit si lidhni. Po nuk na the shumë. Pra. Tek, okay, prandaj më s'ti pranojnë kështu në order? Pse më thonë mi sillni, sa keti që do të thiemi. Donë të shihni. Tanë. Vares. Un thonë la, ti skepse tani. E jo, okay, dakord. Vazhdonë sqaron më tepër. Mirë. Dakord. Po harta si. Po order po, po, mos e gatsmol. Po mos m'pris prapë fund. Nuk kush ka për t'i selit i sjevin E din vete Qa në thonë për uh, lojnë e censurës ojta? Dëgjitha i thonë përvec se përvec Ate që ka mbuluar alë tini nuk e thonë Ate që ka mbuluar alë tini nuk e thonë Jo, e Mir. pasak Vetit No Talentin jo, Intuitën jo, Memorjan jo, Aftësit Dëgjika është drejt Evolutiva Pashtu, jo. e? logjika jetë më e drejtë. As e kanë dhe bën një lvizje me dorë, kështu <laughs> që është, është jo, e drejtë. Po jo, aty sa furishën të fialtë para, do të them se unë zot jap ndihmë, po ishin thjesht tapa. Atë, pa e përcjellitur se çfarë ishin fialet e para, le të dëgjojmë edhe një herë klipin. Kuajtës, nëse ai gjeni këto më të dashur, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti janë për ju. Është më së qartë që një peshk nuk mund të ketë zjuarsinë për të harmonizuar në pak sekonda paraqitjen me shtratin e ujrave. Zjuarsinë dhe Qfar tjetër për të harmonizuar në pak sekonda Tërërë tërërë Tërëci tërë. vërëci të më thëmë E tërëci e vërëci mm. 069 27 22 Dërgonë mesajtë të uaj 069 27 22 069 27 22 Mirë Shkojmë tek muzika tani mm -hmm. Kur të kemi do të kemi edhe lidin e shkur të këtu në krybin e mqesit Pop kuit si për bëhet gati E të tjera, mm -hmm. e të tjera Betty Who I'm standing in a timeless dream Of light mist Of pale amber rose Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly sand Touching, discovering you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 <mimk> në mm -hmm. valet e klap e fem në një të këndër edhe në ekrani në klap të vës më rëmë gjësë të gjithë iherën bom kur do na habisësh me njërin nga historitë tua interesante. Jo mëçiemi te Shën Valentini, por shoya diçka që mm. nuk e dija në fakt, se është ekziston një shtet që e ndalon rreptësisht festimin e Shën Valentinit. Po, wow. ky shtet është? Është Pakistan. Oh, vërtet? Uh jo, -huh. ka oh, që vitin e kaluar në fakt që është bërë një përpjekje e tillë që ndalohet çdo festim i Shën i Shën Valentinit në ambiente publike, në vende publike, mm -hmm. por tani më ekziston edhe ë uh, po them një ligj i ri që në mënyrë kategorike nuk duhet të festohet në Pakistan sepse nuk ka lidhje kjo fest me kulturën e tyre, nuk është një fest myslimanë, të paktën këtu janë shprehur, por është një fest që vjen nga perëndimi dhe nuk duhet të festojë asnjë. Ah, oh. unë nuk e dia që ishte ndaluar diku festimi i Shën Valentinit. Edhe unë nuk e dia. Por Ekziston. Po, ta festoj secilin familje heshturës. Hajde, po të vish si në heshtje, në heshtje mundesh, po po flasin për vendet publike. Pra ti mund ta ndalosh aktivitetin, nuk nuk mund të shkosh në restorant pikërisht në ditën e Shën Valentinit. Në, Valentini, në ditën e Shën Valentinit mbyllen restoranteve? Asnjë lloj aktiviteti që ka lidhje me festën. Po mirë, nëse do të dilnim me datë 11 shtort për shemb? Po, është okay. Me gruan? Po me datën 12 nuk dalim dot? Në datën 14 nuk. Nuk mund ta festosh, sipas tyre është kompletë ndaluar sepse dënohesh. Nuk e di se cili është dënomi. Po çse do të dalim ne për Shën Valentin do dalim për Madje madje. Ë mm. jo për një ditë tjetër është është, është qëfë, normal. Për pam, për një çështë. Po Datën Lejo, e lejohet të rrisë më grhour azult e patjetër, por gjykata e lartë gjithashtu ka urdhëruar që edhe mediat të mos bëjnë asnjë lloj lajmi që ka të bëjë pikërisht me festën e sotme. E ma mirë se oh, letrinë e shpinë të tjelë Mos publikoni asë gjë Mishtasher për uh, tjithën e sotë Këngaj që kemi sjetur për uh, lidhjën e shkurëtër për sotë jeri Êshtë mm -hmm. romantike Edhe okay. në video Edhe në uh, melodi mm -hmm. Kështu që unë them tani Le ta prezentojmë për gjithu e që jeni duke të quar muzik Në radio FM, në klab e fem Këngën e lidhjës e shkurëtër për sotë Mirë se vini në lidhjen e shkurtër dëgjues e dëgjues. Dëgjuesit e një programi janë si një familje e madhe, madhe e kthyer mbramshës dhëma dhe ma. Matës është sinonim me gjeometër, Matdheun dhe Ushipist, por është njëherësh arsyeja e luftrave. Luftrat në Ishigosavi në vitet 90 janë një mësim i mirë, i mirë jo dikush që nuk është i keq. I keq është një çen rrugës me 20 shokë që kërkon të high. High të hajë. Hajja të keqën nën auton gjyshet derksa e ndiejin mbesat me lug. Lug është një fjalë që ngan më lugat. Lugato thonë natyrë fëmijëve që nuk flinin shumë. Shumë Shpretus jua këtu lugati për shembull. Për shembull është një fjalë që e përdornim shumë në shkollë. Në shkollë përdornim shumë edhe fjalën domethën. Domethën Skënderbeu, domethën rrethoi turqi, domethën. Ishte një ligjërim i zakonshëm në tabelën e zezë zezë. Juet e premtja pas ditës së falënderimeve në Amerik, në Amerik një dig rrezikon të përmbysë, përmbyt përmbys mirë shtëpi. Shtëpi e ëmbël, shtëpi është një shprehje që të gjithë e dinë, dinësh ndër dhjera A edhe një emër për meshkuj, meshkuj dhe femra është një segment në emisionet italiane. Italiane janë edhe shtëpitë më dha të modës, moda Apo moda është një grupë muzikor Dhe tani ata do të këndojnë Këngën Stella Kadente Bacar ti e mai Mai kjudere Ljaki Per non perder Mine anke un sekondo Di tutto l'amore Mi nutrirò del tuo respiro per seguirne il profumo e la strada più corta che parta da te perché se tu scappassi tra un milione di stelle di sicuro saprei riconoscerti Tare lë të ammirëti, tare lë të salvëti Ogni të të dëndës të në stëlla që dëndës Per me, sempre, sëlo për me Sempre, sëlo jo e të Sempre Farti ridere sai è come accendere il sole è come ascolt damis dashur në krimin e mëngjesit mirëmëngjes çifte orës tani 8:42 minuta do të lidhemi edhe me Eldin për të marrë vesh se si është situata në trafik në këtë moment tek këtu në Klabe Fem në 104 Alo mirëmëngjes Eldin mirëmëngjesi Eldin çaboj shumë mirë blen gëzuar të gjitha gëzuar gëzuar a dhe ty e ke me zemrën e taksinë sot apo jo Sot e ka... <gjit Kanonilë> si, zlende, si. Ha, qëra me... <gjit> <messim> le, në duha? Njërëtë um, oh, me zderëma është me... Mushpret. Ka në dojnë, mushkri. Lejojtë edhe puthja. Lejojtë edhe puthja në taksisë, oto, lta. Po, po, po. Taksisë, ishko të cili njërit. Po, të cili njërit. Keni njëndarja ati? Keni njëndarja ati? Jo, jo. Njëndarja, keni njëndarja. Njëndarja, të taksisë. <messim> <paren, të ke, messim> Super, super mjo Pa e lehojt, lehojt, me ato se janë që s'po bleni E dihojt, e dihojt që ka trëndit e makina, vazhdoj, jepi Blinda <laughs> <laughs> aktualisht nuk ka levizje me trafik Nuk se shujet që nuk levizje dhe rrugët e shmojt e shkullit nuk ka probleme me trafimo Dhe rrugët e sta me frashe, duke sigur shto gjithë që akuton në marrë Besojt duke trafik më... Levizje me trafik rethore së 10 e mrabas Sido më zona tira në së dhe blindi Jo vetëm në mjete, po të jetë në këmësore, me ja. Këmë të vigjile, me të nëdrejnje Ako të të mplimit? Dukë që kuare tjerë të më nga kodrat e liqeni po, më e bugar ben, se vëndi këksime ku punojnë ka lejnë dhe këto qiftët që janë shumë të bashkuar të me thënë, fillojnë bashkimin të ksheshi u <tëmën> espo <to, tëmën> e fillojnë bashkimin mm -hmm. mm -hmm. që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të bashk e kuptoj që që e fitem nga këto presim, dhe por për në momentin e gjithë nga në kërmendim Ja, aktualisht duke qalet drejt Vasilçandës, nuk nushi, nuk shikoj ndonjë problem madh, fluksi i trafikut por e përgjithshme ka bërë mbasorës vjet, do të ketë situata me me trafik. Pakos zona Tirana-Tiranë do jetë gjersa vështirë ngarkuar. Faleminderit Eldi. Faleminderit de, super dober Mishdan, shoqë mirë se keni ardhur në klubin e Mjesit. Ishte Eldi që na njofton mbi situatën e trafikut në këtë moment e ne do të ndërpresim programin këtu për pak bulicitente kur të kthehemi kemi gati Pop Cuisine për ditën në e sotme 5 pyetje për Mishtëmi këtu në Ma. T'u <të> falem. Oh, doja të bëj një gjë sonte. Sobietit mund t'i ruajmë ne për nesër. Edi se doja të do bëja sonte, doja të ndronim pak gjërat. Mm. Doja që njëri nga çunat, kushdo që do ofroj, të bëj të bëj mështri kujcit. Çe do të thot? Ti kishte ti bën dai pesë pyjet. Mhm. Po jo pesë pyjet që kam bërë unë, sonte. Unë di përgjigjet e këtyre, pesë të tjera. Loris i thua. Ta bëj unë? Do të bënsh ti mështri kujcit? Ta provojë. Ëh? Ke qenë të provosh? Ta provojë. Okej, mirë atë. Gjjatë publicitetit hmm. duhet nxjerësh pesë pyetje. Po. Mos janë shumë vështira, mbas shumë të lehta. Po. Me cilat unë së ndërmendoi do tani dhe unë do jem bashkë me të tjerët këtu për ti e mirë shtri quiz-it okay. për sot. Okej, okay, Lori dhe Blendi sot. Okej, okay, mirë. Do, time, do, ndrijemi, do okay, okay. të jap kërmeshën timen, do ndrohemi do gjithas. Okej, mirë. Mbas pak më zgjashur do të kemi pop quiz, po ndryshe. Kabe fem. Ajde mbidu, gbidu. Okej. Nisë kur është vëllia, zonë sot i ngajuemi. Unë do e lëmë timin për sot. Do të jap për jashtë, a? Lori ka marrë seriozisht. Okej, atëherë, atë me miq dashur. Siu, -1 not. -1 nod nga Hunger. Pol di, do të vësh një gjë thua ju atë. Kuaj. -1, -2 atëherë. Marr mungesë. Atëherë, atëherë. Miq dashur, më propozim nga unë, me pranim nga Lori, u vendos që pop guicin sot ta drejtoj.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 Unë da një jam më sir lapë të mërëpare, Lori drejtimin qitë Ti segmendi e këti, jevi okay. Jevi Lori Atere, pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Ku zhvillohet istoria e Romeo dhe Julietës? Në <laughs> <O> qarë në... <laughs> në qarë vëndri? Në qarë qytetit? Në qarë qytetit? Qytetit, ja, oke Aaaa Ah, ah. Nuk më intereson kjo. Pse ne nuk bëjmë kështu kur na bënd ti pyetje tani? Lëreta. Tajnë... Shumë e fjalë. Ja, kanë përgjigjen e saktës. Pastaj nuk komunikojë, sigurisht e provim. Ka thiem aty një balkon aty që <coughs> mund t'ia ja fërkosh. Kan parë, kan parë. Ngulat e <coughs> floqë të balkonit. Po fillojmë me pyetjet. Tah, pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Film shqiptar, cili film shqiptar ka marrë çmim Kan? Oke, okay. norma në kan. A profesorin çik më më qartë. Oke. Okay. I vetmi fjim shqiptar. Mm -hmm. -2.9 a këtë. Mos i jap dimerin. Iri. Ja, Lori. Po nuk <laughs> sajm. <laughs> <laughs> <laughs> oke. Okay? Oke, okay. oke. Okay, oke. Okay. Vazdojmë? Okay. Pyetja ka. Vazdoj. <laughs> Pyetja numër 3. <laughs> Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Sa vjeç është kryeministri Jon Edi Rama? O, ku na ka. Sa vjeç është Edi Rama? Sa duket apo sa është në të vërtetë? Jo, jo, është moshën tamam. Është më i gjatë se jo, duket. Jo te kryeministrin. Jo aty. Sakt, saktë. Bleze edhe datën tënde. Okej, shumë mirë. Fut edhe datën atë. Do datën, datën. Le tutem shpejt. Datën gjithëve. Shpejt, lutem, shpeit, dhjim. Shpeit, dhjim. Shpeit, dhjim. Shpeit lutem se skam kohë. Hajde, gati. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. <laughs> Pyetja numër 4. 4. Sa dëm si bëti. Asi skam ndër tash, vazdojmë. Kush isht sportisti? Legende Tiranes Vit tira no, vitave 90 Replikojn bi gjendje në klubit Ta ni, thëponi ba Valitet më ej, bë këm për qegavit një që Mjeshtë si dhe mërre Kush replikoj, a? Pa Ate, si ate dheshtë Pa, pa, ate dheshtë Ato që dini, ato bëni Nuk ka kërko njëri më shumë Po, e drejnë, që nga thoshën e në në shkollë Mënë ato që dini, më fillim Pyetja nëmër 5 Pyetja nëmër 5 Pyetja nëmër 5 Ku i rrethi i përket spaçit. Ka qenë këtu kotë fundit edhe ajo. E... Do të ta sheti. Rrethi anë, rrethe, re pa, re, rreth. Matematik këtu. Spënonas Google. Mmm. Okej, okay, mirë, u mm. skuam. <gjë> <gjë> <gjë> <gjë> Fale Faleminderit. Faleminderit. Si diesh, blet. Faleminderit. <gjë> Shumë mirë. Ë, mund të mundesh ti përsërisësh edhe më një herë me shpejtësi për peta? Pyetja e parë, ku zhvillohet historia e Romeo dhe Julietës? Qyteti. Do të lëre Google-in ti. Cili film shqiptar, i vetmi film shqiptar që ka marr çmim në Cannes? Okej. Ëh, pyetja e tretë, sa vjet është kryeministri Edirama? Po. Ëh, pyetja e katërt, kush ishte sportisti legjendë i viteve 90 të Tiranës, replikon me gjendjen e tanishme të klubit? Ëh, edhe kujt rethi i përket Spaçi? Okej. Edhe edhe Spaçi, më thua se Spaçi. Okej, faleminderit. Letrat Këtë të kthejni bërë mbysë, mos i pregni më, kur të kthejni mishtashur pas lamjeve d'oros 9, për gjithet e pop kuisit 069 207 222, për për gjithet uaja, tani Bibi Rexas. E të jemi dhe njërë në kryuën e mëqesit në vajle dhe Klab FM në qimë pikantër, është anë i nëntë e shtatë minuta, unë quem dlendik të kjo, quet djëri atë jeri, qemas, qemi dhe sëtë asë të asë timin dhe olëtën dhe lorin, i cili përë, a dhe jeni gatja? për sot është bërë, është, është bërë mjeshtri i kuicit mishdashur, unë i delegovat dhe të tyru në mjeshtit kuicit, u bëra vet njërin nga në zënësit, E në të të drejtë në lori u bëhë me një shumë i pasjellës shumë nga që kështë në zakonisht Në kuptoha këtë vrëshësi Detyrën detyrën detyrën, më kuptohin Nuk të kuptohat detyrën Okej, dakor Atërë të të një jemi me përgjikjet e kuisit që gremë se kush i ka të sakta e kush i ka të gabuar A, gati. Era vazhdon Lori, Lori e këtij. Hajde, jemi gati këtë pyetje. Me tënd drejtën e bëra për të marrë edhe juve një copë mm. pesë, si ti, tu fillon. Edhe me çështën e Valentinit. Po, po, po. Atëre pyetja nr. 1. Ku zhvillohet historia e Romeo dhe Julietës? Qytetin Londin. <laughs> <laughs> me ty e paske. <laughs> kush e nisi pari? Unë apo ti? Takon tani së shtim okay, në si Verona, ndonësh shkruajturun. Verona, në rregull. Verona është e sakt Lori, unë kam shkujtur Verona E sakt Sepse ti, që aty ndodhet Balkoni në famshëm Unë kam shkujtur Roma Se më ndodhët se ishte afer Verona E pas thaj mos mhajdi një mkallon mkallos E alë që Halem deret altim Oh, përësor mos mkallofare Të liqeni artificial kam thonu Mirra Do bëni propozim të vëndosë për, për nesër, nesër unë them që ti et Olta, ajo që drejton po pyetjet. Ne vendos ple. Për një muaj. Okej, dakord, bëra edhe pyetjet. Po pse kështu ti eri? Nuk e di se ç'm kapi kshu, një lloj kënaqësie që ti je shty, ajo që dirigjon pyetjet. Ka të Mirë, shpesh kjo. Pyetja, lutem, qetë, lutem se nuk kam kohë. Atyre. Vazhdoi. Vazhdo, vazhdo. Pyetja nr. 2. Cili film shqiptar ka marr çmim në Cannes? I pas 90-tëse, se mos Homë, kam thënë unë Shpia, duhet thërë Homë, më mori bafta, dhemi i eri, mësë nga trotë, në kajrë Jo, gabim, pasakt Pasakt Unë pëzërë që kam shprejtë Unë ja kam futur koklori se nuk e <laughs> di uh, Kam thënë lindje përëndim lindje Jo ja. Me gjithë e afruar ba, afrua, -okay. Mendova Vdekje e kalis <laughs> Jo Tom, ka dashokët e ti? Po, sigurisht që jam dashaqe. Por ti je saktë? Aha, përgjigjja e saktë është? Sigurisht, saktë është parulot e Gjergj Zuvani. Nos. Auja Gefudorco. Slogans. A më ose të dini? Nuk më sot nganjë. Po nga ta dini më dy. Në lindjen e Skënderbeut. Në lindjen e Perëndimit Lindit. Do të regjizorë ato. Do të shaboni dashur armik pasaj për të dytin. Ajo sloganet nuk do ishte për mua ose për. Ja, ka të drejtë Lori. Ne sigurisht që ka të drejtë Lori. Edi atë pun, po. Ne se un thash gabim. Kështu që vazhdojmë. Vazdojmë me pyetjen numër 3. Po. Sa vjeç është Edi Rama? Unë Sakt. kam tim në kërkove dhe datën Unë po them 52, data është 4 korik 4 korik, mire ke, po nuk është 52, gabim O Je për gjysh piko profesor, më zbok sho Ja Unë e kam uh, 51, Lori Gabim 54 Gabim <laughs> 25, do më them 52 vo 25 yeah, yeah, Lori yeah, do ta kontrollojë. I kemi thënë të gjitha pra 51 52 50. Por unë thashë mund të gjithë prindja është mosa e kurë ministrit është 53. Vetëm 53 nëse. 53. Imbushkët vit Lori apo imbush i vjet? Imbushkët vit në kategori. Në rregull, okay, 53. Po duhet për 51 52 apo për 51 tregon. Si ka bërë akoma 53 profesor profesor kjo hat debat. Nuk i ka bër atë me 4 korikoi një gjys vitë do të vinë plus. Jo, jo. Ba ka 3 të pamë ka 3. Atëre Oldra dhe dhe Jeri kanë marrë nga një pik prandaj. Sa kanë thënë 52, ai është 52. Okej, 52. Në rregull. Një gjocave sot nga. Unë nuk jam kshu. Po kur gaboj. Një gjocave sot në Valentim. Vazhdojmë. Të riqem. Atëre pyetja numër 4. Kush isht sportisti legjendë i Tiranës viteve 90, replikojmë gjendjen e klubit. Unë kam Lumbosh. Jo, do marrë është minus, ta eqa dhe 52 shumës Par e kam minat. të drejtë, unë talë të bëvësh po kësë <laughs> marrë si piko Unë, Lori, e kam uh, E kisham i 22 vete Po, po për shkaktis i thua Videt 90 Më po. qonë mua të fortuzi Ja <laughs> Kisham i nduar Agustin Kollën, po a ish i po, videve të djet E për po, e pas e... Uh, uh, Augustin Kola që luajton vit 80 do më ndal. De Baton, De Baton. Mund ta ken kapur, po shkërcjimi në vetëm moshën e futbolerit. Atësh gabimi më fal, po un Augustin. Unë kam Augustin Kola, dhe pastaj në rreth Comfortuzin. Nuk lejohet tani. Ndaje. Nuk di tash se. Unë për Augustin. Daktore, nëse ai e ka thënë ashtu, ne jam gabim, ne kam si bëjona. Nëse ti kesh gabim, unë dal gabim, vazhdojmë. Gabim s'ka problem. Llori Altini. Luan Shaqo Hoxha. Ljuan Shako Hoxha nuk e këzishton ja, Unë përsh tritan Shako Hoxha, unë me ndova po t'i po për t'i kopion t'i mën për t'i shukat Ope Shako Hoxha, ati këtua edhe direkt shkujta Kopjat se drejqit së në Pos, të shkujta Po t'ja pute njit, e këmi, t'u latët T'u latët se me shumë lesh Ba shdojmë, ba shdojmë me përjetjen e fundit Përjetja <laughs> e fundit, kuj t'rethi i përket s'paci Mirditas, kam shvajtër unë Burrelit, kam shvajtër unë Laci Vrreja me sak Qe me me në thoni Vrreja me sak Ti se diti Vrreja me sak Kutin rethi Ate re, edhe njeri Se me hutu atë farja Edhe njeri Rrethi i mirditas Me sak Halim 22 Burreli Pas sak Laci Laci thashe dhe mëm se spaci O të qi kopjat se triqin Spaci, Laci Njerë, kusht vetë këto lorë. Antina Çerova si vet, Paçi Laçi. Ti ku e morë? Laçi, ashtu që unë e morë. Njerë i kanë përshtypjen e shmirë. Njerë ishin shmirë. U ishte tretë saktë. Njerë, ne në përgjithësi nga preson. Dall, dalta shohim me çik situatën. Ti e para njëer, dy të para nuk e kishte saktë. Pra profesor nuk bën. Jo, të para s'e kishat saktë. Veronë. E pra po, thash. Veronë nuk ka nikë. Mi ka kryeministrin me përshtypje 2 viton 3, thash me nga 5 këmbë. Un kam Veronën Lori. Po. Dhe kaç kam un? Ata Augustin Kolen nëse do ma quani. Jo, ja, ja ta po. quajmë Augustin Taçip. Përndryshe kam, kështu që, që jam postierit. Just nuk ankohem, vazdo me me ankam ansin, nuk ankohem si. <gjellu> asun. Si, nuk e ti ke ngjelur djal, do vish shtator. Ngjel me. Ngjel me letra okay. në dorë. Ngjel me letra në dorë, fshiu. Ke Kevin de Holden e cilas pesë klasë na as nipërgjigjet. <gjellu> Kënaj si tasho profesorin në vjeshtë. Nesër rruga. Po mund ta kalosh Holta. Ka metoda që mund të. Do ta kaloj Holta. Të më nevojtë akojmë në vjeshtë më profesorën alëtin. Do të kaluë profesorë, s'ka problem. S'ka lojë unë në do taj. Mirë, farem i njerit, kërëjmë baspak, kërëfëmë. I had no master plan I had no grand design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 Get me at the stroke of midnight You gave me a reason I didn't know I was looking for I'm yours Yes, mirë se vini ardhur në klubin e mëngjesit në valët e klavë fem në 104 edhe në ekranin e Klaptovës. Në ekranin e Klaptovës çdo mëngjes me ju e mishdashur me mëngjesi sot të gëzuarshën Valentinin. Dorkjo që dëgjojmë këngën e ditës 901 i baro numri gonit fiton 2 bileta për në Cineplex. Jeksore jam më ors po. Mhm. Yes. Tash. Da ra ra ra ra ra. Po çka këtë mmm mm -mm -mm -mm kam trailering të filmit Home që po po diskutojmë. Mister Donny Martinez mm. ky që ka që ka fituar. Po. Kam është është një film 20 minutësh. Po është me tragjedi. E tregon unë mm. s'e kam parë po. Një familje britanike gjen në uh, Papritmas Në Rezik shumë të madhë Shumis të e filmit është gjiruar në Kosovë E qenë vetën refugjate dhe pse janë Britanik E një farë mënyre Përrejtojnë atë që kanë përrejtuar miliona Gjatë këti viti Kur janë pas sigurt Largë shvistyre Në situantë që Nuk është me mira Dhe ka është përqyre shumë jagu ja Jagu e ke Kjo është pjesa që të gjirua në Kosovë. Për mm. dhe akturë e kryesore është kosovare. Po. Arta... Dëbroqë. Dëbroqë. Super vituber. Polizuaj edhe për... Mm. Uh, mm. Komendit që janë bërë. Kosova, mm. Kosova nderohet. Mm. Nuk është e rajparën që Kosova në gjithët në i farë mënyre. Ishtë edhe filmi Shok. Pa. Për Oscar. Keni parë, s'u shvidin e kaluar. Mm -hmm. uh, por për filma për art, pra. Kosova është përfaqësuar mjaft mirë, ka ambasadorë shumë mirë. Ne marr edhe gocat për shkak që këndojnë duan e orën e. Mm -hmm. Të tjerat. Po edhe nga sportet. <coughs> si Melinda Kelmendi për shkak që ngre medaljen e artë. Qëse për sport, për muzikë, për film, Kosova është në pafta, është në Oscar. Bravo <coughs> qoftë. Super duver. Mm -hmm. Le ta themi, ne kemi kod punoj. Ëh, <laughs> do jo, nuk kemi kohë. Sepse ne merjemi shumë me politikaltin Kemi uh, Kemi halin e E si do në vejnë zjedjet Për të ta ta. menduar për filma, për muzike, për sport Këto janë uh, Ja kemi lënë Kosovës këto Letë vazhdojnë në ta E kemë rështu <laughs> Ne kemi këtë tonën lale Hajde të diskutojmë kush do jetë uh, Kryetari bashkëris kavaj Për 4 vitet e arshme Etjerë, etjerë, etjerë Ose, pse ta ministri Dorheqes Dorheja. Ke, what's going to be next day? Kam kam një lojë për ju, ha. Eh? Kam party kë. Oh. Oo, oh, vërtet. Ah, do të andani para super. Super, super, super. Tani oh. më ish dashur të dëgjojmë nga Sting e ju atë Trondafili i Shkretë të Tirës. Ley ley ley ley ley li. Në çeve them në 104? Jëgva këni, kljubim jesit, nënte nisë të të tra. 7-6 2 <laughs> <laughs> Boom A me lënë të marit e një fundit Asha nota e fundit atja Ah, sa e bukur Ta-ra-ra-ra-ra-ram Ju kanë shuar njër mendjet për të mësuar një instrument Po, ma, ma po Qa e një instrument Kitar dhe piano Kitar dhe piano Piano... Nga Rokot, okay? Piano dhe bateri. Piano dhe bateri. <tati deuxième> <shares> Shumirë. Po, e këpërë uarë në jë, o po përpetëm ndërë uarë? Piano po, bateri, asë njerë. Mm. Nuk është vonë kur, jeri? Asë njerë, jeri. Asë njerë, jeri. Asë njerë, jeri. Asë pak vonë për qënë mjeshtre, po themi po. Ja, për qefësë nëm ka mjeshtre. Përsa kënë që albume mund t'i për. Se po mendojnë që, është mirë dhishë Edhe të po. Dhe një ditë një çunr që luante një instrument, një violinçel në një cep ruge kështu. Më bini aş bukur. E thash, si ziun ti bie kësaj. Po rrija e shikoja kështu nga ana tjetër të trotuarit dhe kisha qeft imagjinoja se sigurisht është shumë shumë i vogël dhe ajo ishte një violin. E kam rësisht. Sa i rindekshoj. Unë saja do shoh. Po këngë të këngë të Coldplay, ose këngë të playlistës doman thot. Të ëdi, aty kanë të shumë bukur. Na na na na, na na na na na na na. Pasata dia de un violinceli. Na dia violincelin, ti sa vla marr me vete. Ke parasysh në për festë? Se ne në Shqipëri nuk dimë të bëjmë festë apo. Ku bën festa nëpër shtëpi e, kështu që razhvin moment aty që trashën njerëzit. Se ah. kanë pirr, kanë. Edhe nuk ndon asgjë. Atë momentin duhet. Atë momentin të nxjesh instrumenta. Edhe ti. Në momentin e një bësh mm -hmm. atë luash në radio anëjë nga këto për shkakun. Mm -hmm. Bëhet super nëpër lor. Ora 1 mëngjesit për shkakun është dhush... Një të shtunë në mbrëmi që të takzish adhe në, në fest, është super për këto Po vetëm që një Violinxellë është pak e vështirë që ta Ta sildhë në fest për për në re Këpëton se kur kënë një nga këto harmonikat për shumë nga këto Që mba në kështu e mba në zemë në zirë ato Apo fjllë, se ka që mba në fjllë Po violinxellë i nuk e fut të Në gjithë të si Në në në në në në në në në Tarantana tarararam. Tara, tara. um, Çu jeta ta bëjmë lojën apo jo? Po, po, po pra. yeah, ndezur, <laughs> ah, do të... pa. pra ta bëjmë lojën. Po. Atëre. Mund të ta ndezim pra. Jo, e ndezur, e ndezur. Ah, ti do të që ka par Blendi, për atë e kem. Po, po. Shumë mirë, le të bëjmë lojën. Kë kam parë unë tani, ju si doja edhe ju e që jeni në dëgjim kam parë një person që është person që të gjithë ju e njihni. Mhm. Dhe nisur nga pyetja që do të mbaj Jeri. Altini, Ollta Ju do t'gjeni mishdashur se cili është personaxi Që un kam parur Okej okay. Okej, okay. let njësi me t'yjeri Ju mund nga shkruani në 0 6 9 20 7 22 është femër? Oh. Gjeri është... ra mu në femër, direkt <laughs> është mbi 30? A, është këm bitë të redhjetë mm. Zonja nuk pjetën kur për moshën, po, mendoj, jo. okej okay. Ani duket, pa. kur është mëjrë, dhe kur është pak mërë Pa, më ndoj që ka ikur dhe kjo punë moshën është Brune? <laughs> Do thosha, okej, okay, po është artista? Jo, jere është politikane Jo, alë tir? Mos <laughs> është një njerë i thjesht uh, Jo, alë ta Një njeri i thjeshtë nuk do t'yndë në farë në referentime, një njeri i thjeshtë. <laughs> pra do t'y t'y kushtë njerështë dhe njënjë. Pa, pa. Êshtë e famsh me si ty ojtë. Shkruan në për gazeta. Shkruan në për gazeta. Pa, edhe shkruan. Ka një emision dë vetin. Mos ka margjë Recep Chosën të ashtë një intervisa? Recep Chosën, e, nuk e di, me thëmë drejten. Êshtë e, e vizion plusi. Ja, lori, gëtërosht. Vazdim me Jeri. Mmm, është në clan? Jo Jeri. Po edhe Jeri ka qenë në division plus me çfarë fjalë ato. Është top channel. Mos e mohoj Jeri, e kaluar as moha. Është top channel li. Është pasaka. Vazdojmë. Po ky personi, më falësh, bionda apo brune? Te brune tham, brune. Ëh, është martuar? Jo. Ja Lori Ajtse e gjeta Njëzis të kater Ua, ajtse e gjeta Studio aperto Ua, bravo Lori, bravo Ajtse e Loria Ty këtë se shmartuar bërë A, mdo shtë, mdo shtë, mdo shtë, mdo shtë Unë edhe më tra shëgjime, më pëshikon Sinqerisht, kur temë nuk fës undët në jetët dhe të pjerëve Nuk fës undët Petë Lori, më për këta Ajtse, do njënë këtët në sikletëke, ose ti Ega përësusht një Po ti nuk e di nëse është e martuar apo e pamartuar, thjesht nuk e di. E si e pyet dikën? I them fal. Të di si që, a je e martuar ti? A si e martuar se thjesht do ta di më lini diku. Po se kush e di m'vjen ciklet më von kur ti je në situatë kështu. Edhe siç të them. Që sjë akoma nuk e kam me thënë drejtën, nuk e di. Asu nuk e ka bër. Asu nuk e di ta ndrejë. Por do të pyes. Okej, mirë. Më thua më shume rreth se kë kanë marrën, ti e morësh ieri. Po po patjetër. Sigurisht. Good For Me, është kënga që të që të qërëm tani, Gjorgjo Moroder, mi që të asur bashkë me Karen Harding e këndojnë të. Ora është nëndë të 33 minuta, ju jeni me Radio në Club FM në njëndikadët. Dhe tani, ai, ai, ai, dini se, dini se. Dhe tani, ai, dini se, merr në klubin e mëjesit. Kolesteroli shkakton shumë sëmundje në trupin e njeriut. Kolesteroli dëmton zemrën, bllokon arteriet e qarkullimit të gjakut, shkakton obezitet e të tjerë. Shkaktarët për kolesterolin e lart janë të ndryshëm, por më kryesorët janë ushimi i keq dhe mungesa e aktivitetit fizik. Ja disa mite të gabuara lidhur me kolesterolin. Miti 1: Vezët janë të dëmshme. Vezët janë vërtet të pasura me kolesterol të lartë, mirë po kjo nuk do të thotë që ato shkaktojnë dëm në organizëm. Nëse ju konsumoni 2 ose disa herë në javë vezë, atëherë nuk keni pse shqetësoheni për kolesterolin. Kolesteroli i vezëve vetëm një pjesë përfundon si yndyrë në gjak, pasi pjesa tjetër konsumohet nga trupi gjatë ditës. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinave dhe pjesa më e madhe e kolesterolit përfshihet në ato që në mjeksi quhet yndyrë e mirë. Mit i 2 Fëmijët nuk mund të kenë kolesterol. Kur ushqyerja e fëmijëve është e keqe, atëherë shenjat e kolesterolit të lartë mund të shfaqen që në moshën 8 vjeçare. Këto fëmijë shfaqin obezitet dhe hipertension. Në këtë rast duhet patjetër të mbahet dijet dhe të shtohen fibrat në ushqimin e tyre në mënyrë që të normalizohen yndyrnat në gjak. Miti 3: Ushqimet me 0% yndyrë janë të shëndetshme për zemrën. Në fakt kjo nuk është e vërtetë. Produktet e gatshme që janë me 0% yndyrë shkaktojnë në më të lartë të kolesterolit për shkak të kimikateve që ato përmbajnë. Prandaj konsumoni produkte me yndyrë në mënyrë të moderuar si dhe bëni aktivitet fizik. Në këtë mënyrë nuk do të rrezikoni nivel të lartë të kolesterolit. Mitë i 4. Kolesteroli është gjithmoni dëmshëm. Në fakt njerëzit kur dë gjojnë fjallën kolesterol, gjithmoni me ndojnë si një gjithë të keqëa. Mirë por realiteti është ndryshë, pas të trupi përmban kolesterol të mirë dhe të keqë. Sfida e vërtet është të mbash në kontrol kolesterolin e keqë, pasja i, i është kaktari së mundjeve të rënda. This is Club FM 100.4 Da shumë mirë se këni ardhur për produktin Loto 6 nga 39 ku njërës i sjetin 6 numra nga 39 të mund shumë i cilit hidhe 2 erë në javë në vizion plus Çdo dhëntë dhe çdo të diel tani më ka edhe një promocion. Na tregoi i eri cili është ky promocion? Nga të gjithë lojtarët që kanë luajtur për shortin e radhës, do të zgjidhen disa fitues, pra do të ketë fitues të sigurt sepse do jen të jenë fitues midis atyre që kanë luajtur loto për atë short dhe që do të përfitojnë nga shortet bonus. Po, biletat fituese do të përzgjiden nga sistemi automatik i lojës, tashmë i njohur nga gjithë, kështu që do të ketë një fitues me 500.000 lekë të mm reja, -hmm. pra 5 milion lekë të vjetra çdo dhëntë dhe çdo të dielë gjithashtu edhe pesë fitues, fitues nga 200 80000 të vjetra apo 25000 lekë. Ose 25000 lekë çdo të njëte, vetë çdo të diel. Po. Mm -hmm. Që sjë është super. Ë mm -hmm. uh, një fitues i madh, pesë fitues më të vërtetë të garantuar mund të jenë kudo në Shqipëri. Lexuam uh, dihet fundit që ishte nga Shkodra Tirana, Fier i ka pasur mm -hmm. Elbasanin, kishte fitues po Durrsin. Që sjë uh, luani, luani, luani, luani në loton 6 nga 39. Kemi njën fituan solda për të në mëto momente Kemi Jepi Jepi, bravo Për pop kvizin është Elvana Që fiton dëshishën ka kantina IP e pjeve gjesht Kastriotis këndër Beodurës E lumë të Elvanës Ndërko Rogers, 833 i mbaronumri Ka gjetur e një Vasili Në fitonjë të rravo E elektronik line Bravo Të lumë të e një Vasili Të lumë të Rogers Si kështë në Rogers? Rogers ro Kështë në ro Rogers Ka pasur dhe unë oh, Po në fshatin e gjushit, <laughs> Që <laughs> nga koha <ndihë>, luftës Që <laughs> nga koha lipashës <laughs> Roger Roger Roger i luën e <laughs> Roger i fiton Lënë të Roger um, Tani është nënte 24 minuta është dita e shënë Valentinit në ishtë dashur Gëzuar Gëzuar se cilit për jush Paci sa në shënë dashurit Po mm, ne, se njerëzit janë ndërgjithuar Po e testojnë që në Valentinë në gjithot dit Nuk është se e ka në lënë përsat Se edhe rrugët nuk është se Në, në si situatë normalit duke shpetesh Altina po. Ati ku e bën rrugën edhe si normal. Tanë donë, donë pakun të parë. Po dollen e ncarë, xhore, kokën nga gardhi përpara rrugës se si janë çarobi që është me këto fytyrë të reja si domoshtu. Leçi kom se si është gjendja e rrugëve këtu shumë. Normalisunga, si zotit tjetër, ah. asnjë gjës pas. Vazhdoim programin, kthehemi. Si vetë mora dhurat Altin të <laughs> shumëlet. Oh, se mund të jetë, ha. A Altin? Nuk e dimë se. Nuk do të festoj ta se jam i palidhur. Ah. Jam single. Pra, për momentin as single. Dota e dëgjuat. Po shikoj an Isi... djaltin tek kë... Te një nga ato, ku ti un uh, National Geographic at Discovery Do. Channel sa ti ishte. Mhm. Ai ishte një luan i cili tregonin shumë gjë rallë fëshën që ta gjisht luanin duke duke bërë uh... jo mbanë një kaprov. Po. Në goj. Kaproni më duke, më shumë duke si një leç, ishte i ngordhë, ishte ishte preja ti. Dhe më kujtove ti ata tash Antini i thash, thash këto momente nuk ka një të dashur. Ta mban edhe Antini dashun në goj kështu. Si ja. Si u jam, domethënë është për momentin askush nuk ka rënë pre e kthëtrave të dashurisë. të dashurisë. Cobra. Gojax, gojax. Apo ishte apo tigr. ishte oh, Tiger? Si ishte only one ose Tiger më duket. Po më duket se ishte Tiger tani që e mendoj se Si më si më ishte një iknis ku shkruaj me kuadratave dhe më duket se ishte Tiger, bante një caprol bug me pika të bardha ai kështu. Ai sa i vogël. Ne sa, ehm. Na si nuk është. Enta, a është. A ke jesh të shuma posterës. Mhm. Kemë kemi të sa. Kemë të sa shumë me me çifte. Tregime me çifte, për shembull <të> është një businessman i cili hyn në një në një avion. Pa. Dhe fati i di në fakt. Po, kur ulet ngjitur ka një super super gosë, është një yll çu. <të> nuk e din. Asku nuk e dinte. Bo bo bo bo. Dhe ulanti, bën këto përshëndetjet, çkemi <të> si jemi, që, <të> e mirë më shumë. Dhe pasoj e uli kur po, por sikon disha po li zonde një libër. Edhe lecën dhe në titull, thosht e manuali i statistikave të seksit ah, Oh! Uh, uh, sigur shkri uh, me stepin e syrës që duke parë që shkjo Dhe në moment ajo e vurire që kjo po e shikon dhe librin edhe uh, I thot është një librë shumë interesant, i thot ka të bëj me statistikat seksit, seksuale e një që rrëk shumë Ta mm -hmm. ja, kjo po, që të regon? Po të regon për shumë më thaj që Përgjatësi Përgjatësi, i tha mm -hmm. Janë indianë dhe Amerikës, përgjatësi, ba e në tha <laughs> A sa e përgjeshsi për spatulla? Winquing mm Jan Polakot, e thon. Mhm. Po si quheni zotëri tam falni tam? Un tha quhem Oskar Ola Polanski. Can <laughs> <laughs> I see that? Oskar Ola Polanski. Eshtë, kjo as nuk është emri i ti, tij vërtet sigurisht. Mjështë të vini në klubin e mëgjesit, në klab e fem në inë 100 të kater, unë jam Blendi Mjë mëgjes Good morning, unë jam Mjë mëgjes Altini <laughs> Altino uh, bën atërë e gjitha me pound 21.212 pound mm -hmm. Që do të shumës është kursin Që do të shumës është kursin Që do të shumës është kursin Që do të shumës është kursin Që do të shumës është kursin Mm -hmm. Ne po shikojmë bërçmimin e një e një Skoda Kodiaq miqdashur në klubin e mëjetësit. Mm -hmm. Që meqenëse rafjala e jeni edhe kjo nuk është një reklamë e paguar, por qen kraj sisht hapur është thjesht mm -hmm. interesi ynë për çef. Ëm um, kjo është është makina më e madhe që Skoda ka bërë ndonjëherë. Uhum mm uhum. Ë siç po shikoni më dhe na duket shumë e mirë. Po m um, humbi uh, kisha këtu. Është super. Do me thënë, shkon në rrët 25.000 euro fringo ere Po është e madhe Këtë dua përshurë Valentin Kërë e krasonim, kërë e krasonim dukej uh, Se krasim e mirë i vindëme duke si një qështat Për së qështat fiks pa Po, me gjithë parametrat e luksit brenda, etyre, etyre, etyre Po kjo, dhe super E dhe keqës, së të kap gjami dorën E dhe përqejo, po e Ma mirë një qështin Ma he të halke të lorë, si gjithë monez dhe, dhe dorën Po të Shumë lartës. Frigo e re. Është dhurat për Shën Valentijn. Domethënë Dë oh, 25000 € e bën e re. Po vpa lë Lori. Nëse nuk arrij dot ma blesh sot i dashur, s'ka gjë prezente nesër. Mm. Kjo është e Lori që ndalon kur wow, ngutazë dorën. Në momentin që të prek dorën, xhami kthehet ulet poshtë. Që që Qësh i thërri mand kur dikush ngrej xhamin edhe se ke mendim, apo që ke vaur dorën jashtë. Po. Që koti aku i Iris Skoda s'na ka futur në ndrrime. Na hoqë trurin. Ëh, shumë më sahat për. Kushë tani kjo prodhim i Volkswagen-it apo saka i identi? Po, ka ka Volkswageni ka, domo bashkufnon, duket se i bën pjesën e brendshme motorit diçka të tillë. Don kan konferim bashk. Po, sepse ka qenë një model për shume që ishte pothuajse identik. Po. Edhe po të futesh brenda Skoda, ata që kanë që ngasin Volkswagen. E kuptojin që janë. Po, kuptojnë pothuajse që është diçka e identik. Territorin gjashtë, po. Shumë mirë. Oç nuk e ngritur mendi. Jo, ja, unë të ngritur e kisha. Mm, mm, mm, po të dalë këtu tek kë, tek pamja, tek jaqë është dukej se ja kjo është pamja Ballore. Super. Shumë shumë bukur. Mirë, ne mm. të shojmë nëse. Mm. Po tek posh Shqipërinë, po mund të qe, me, qe, me, qe, me, me me financim ndoshta hola se më thon drejtë nuk kam 25000 euro kështu. Kontrollova sot e hapa njëratë nuk kishte gjë. Jo, si, nuk kishte gjë. Financimi ishte rreth disa vjeçare, më thon. Tipit për një 15-20 vjet. 24 mil e kam unë, mduke se kam edhe Kej okay, në no iksho euro të vogël se po, do të ahedhe më shukë e makina re Kam se më kanë betun nga një uthtim i fundë 15 euro kam Ok Mjaft. 15 euro dhe 24 Mjaftan, mil e kada drek ojra Nesër do dalim për darësht Nesër do dalim për darësht Nesër do dalim për darësht Këte 15 euro shenë talën për kaparë <laughs> Tex kota Tex kota E shonë E me mirëti Ondraja Ondraja Ondraja dhe dalim për darësht Përse jo? po so, se duhet të bën kështu ti blendi më pëlqesh. Ata çunan tek Porsh Albania do ta gjen një. Do gjen një mënyrë për uh, mm -hmm. për neve. Tregoj shkreativ për shembull. Po, ata na e financimin atë, porsh Albania nuk duan ka parë nga ne, po duan salekë, u kuptë? E koptoj, Valët, e koptoj. Unë të thëmë si filim të shkëm të shkëm të shkëm nga afërë, të prejkim. Po bra, të ibim të marë i merë. Pas e filim të marë i merë. Ajde miru pashë, ikëm, ajde miru pashë, jo morë i merë, po. E fiksove, <laughs> e fiksove, e ronë. Ta kështë gjithmonë me vete. Ikëm e lem uh, uh, këtu për sotë, orëgese za imi më iqtashur është mm. duke ardhur në program, Music Box. Gëzë u ardhitën e shënë Valentinit se c Meru famsim, ka lëguar gur. Ciao ciao. Never give up. Ciao.